E a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa número 259, unha tarde no muiño, dende Radio Filipin 102.3, Radio Filipin, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Entron por onde caren o sabor do vento. Mandam casas abaixo entre a multidão Seguem com o seu plano de tirar a lente Trazem manipulada a sua intenção Matam pelo que dizem ser o que está certo Sem atender Ficam banhos de sangue marcados no chão Fazem tudo de modo a que passem coberto Sem responder Sabem que têm parte do mundo na mão Vazen de casa Vazen de casa Vazen de, de, de casa Boa tarde, Luiz Caracol coa súa canción Vazen de Gaza, non o sei pronunciar ben, pero entendedes Exiselle aos israelíes que marchen de Gaza E di cousas como Tracen manipulada a súa intención pasen todo de modo a que pasen coberto. Deixan un, po, un pobo inteiro que un pobo inteiro se entregue ao tormento. Boa tarde, Rafa Guirrevengoa. Comenzamos o seu programa con que ides falar de Gaza. Traes un convivedado especial, falaremos de Gaza, dos seus problemas problemas colaterais que trae. Cambiamos de micrófono. Sí, temos problema ah, que a tecnología había vale. ante Rafa. Bueno, pues eso, decía que Palestina e a violencia desatada son dos conceptos que ven xuntos eh, eh, dende tempos para nosotros eh, inmemoriales, pero bueno, levan máis de un século en todo caso funcionando conjuntamente. Palestina e a violencia desatada. A violencia desatada non por medios, ni, mm, por medios eh, pues, no sé, meteorológicos, no, no, a violencia desatada por outros outros seres humanos, outro grupo que está ali instalado, que é o Estado de Israel, instalado no medio da terra palestina. Eh, os traemos aquí, porque hai cousa, bueno, estes días atrás subemos de, e se montou bastante balbordo, subemos de que un compañeiro, un compañero que ademais está con nós habitualmente nas movilizações eh, en favor de Palestina, en contra da violencia exercida polo Estado de Israel e o senocidio desenvolto por eles, está habitualmente eh, con, con, ¿no? o sea, en esas manifestaciones subemos que estaba en curso nun proceso judicial que fora iniciado de oficio pola guarda, guarda Civil e Bruno López está con nós, está aquí e eh, vamos a entrevistar o vimos compartir este tempo falando un pouco desta problemática de tanto do que afecta ele personalmente pola denuncia como do que está no trasfondo que a cuestión palestina Si sí é que se pode falar de cuestión palestina e non sencillamente de, eh, do xenocidio ao que estamos assistindo en directo. Bueno, eh, eu quería preguntarte como soubexes... Bueno, hola Bruno. Hola. <risas> é que aquí non nos saudamos. Como eh, é, pues, empezas matando e podes acabar sin saudar ao teu vecinho. Eh, cando soubexes eh, da denuncia da Guarda Civil Como está neste momento Esa causa? Bom, eu eh, teño coñecemento A finais de, de ano Do ano pasado, de 2025 eh, Cando chego á casa E encontro no buzón Pois unha notificación Dos juzgados de Ferrol eh, O día seguinte pasa a recollelas eh, Pergunto ao funcionario eh, bueno, Que tiña esa notificación aí Ese que viña a, a, Se me pode dicir de que era Entón, o funcionario eh, entrega má notificación e me di que por unha denuncia eh, que estou sendo investigado por un delito de discriminación ocurrida na Coruña en maio do 2025. E, oh, o principio que dei, como, discriminación? Si, sí, un delito de odio. E foi un pouco de dicir, de como, pero, eh, que é isto? Es entón, nada, xa me sentei ali mesmo no, nos propios holgados, empecei a ler, e, bueno, ao principio, pues, a, a, foi unha sensación de alucinando, non? Eh, unha vez que, que falo xa con, con o abogado xa poder o abogado e empezamos a ter a documentación eh, bueno, nos enteramos eh, máis alá de ese eh, atestado inicial eh, que era unha denuncia eh, do oficio da, da Brigada de Información da Guardia Civil eh, apresentada a, a Fiscalía dos Delitos de Odio da, da, da Audiencia Provincial da Coruña e que ela, pois, a fiscal transmitía aos surgaos de instrucción de Ferrol pois, que abrise o, o proceso de, de instrucción. E, a posteriori nos enteramos por que era esa data do 15 de maio e porque o, o 15 de maio o, o suiz de Ferrol previamente e, e unha vez recibido o informe da Guardia Civil tiña e, fechado a causa dicendo que non se sostiña a acusación que no informe da Guardia Civil eh, se misturaba eh, totalmente bueno, os conceitos como supoño que explicaremos máis unha vez ao longo do, da entrevista e que, e que xa levamos repetindo non? que antisionismo pois non é antisemitismo o sea, xa o Suiz no seu auto fai unha, unha defensa eh, moi boa do, da cuestión do, do antisionismo e eh, afirma que como mínimo eh, as opinións suscetivas que a Guardia Civil eh, realizan ese informe como mínimo son desafortunadas así que podedes imaginar como son 36 páxinas dun informe da Guardia Civil que son de auténtico lixo desinformativo eh, tocando ou abordando cuestións da miña eh, militancia desde fai 20 anos eh, misturando a miña militancia eh, nese informe de auténtico lixo con todas as siglas que podeis imaginar de, bueno, pues, desde siglas vascas, catalanas, galegas, etc. Eh, etcétera, e eh, eh, bueno, pois pues, eh, chegamos hasta aí. Eh, agora mesmo, bueno, pues, si a, a fiscalía, bueno, a isto, o Suiz envía a fiscalía este info, este auto fechando a causa, a fiscalía non lle vale e recurre á Audiencia Provincial e Audiencia Provincial eh, pues pois, dalle a razón outra vez a fiscal volve a misturar eh, eh, antisionismo con que eu fago ataques a comunidade hebrea e a religión xudaica eh, o cual terán que demostrarlo porque mm, non é así, evidentemente e obriganlle o Suiz abrir outra vez a causa que por iso, por lo que teñen que ir a declarado desde marzo, eh, e como mínimo pois que teña que declarar e despois, en principio que a decisión que toma o Suiz pues pois, quedaría aí a, a a cousa entón, se si teño a sorte de que o mesmo suiz entendo que manterá a súa posición se si, pues, si o suiz non ten praza ou durante este tempo pues, cambio de posición pues, veremos como, como discurre o, a cuestión non? O sea, temos en principio unha denuncia de oficio por parte da Guarda Civil sí. temos un desistimento do suiz unha non aceptación sí. do suiz dos argumentos establecidos nese informe non solamente sí. eso, sino unha desautorización ampla sí. dese informe Eh, una, un recurso da, da Fiscalía que chega á instancia superior su, judicial que ordena ao SUID reabrir a causa contra ti. Un pouco ese o, sí. o, o esquema final. E, bueno, o tema de oficio, digamos que, que a maneira de actuar da Guardia Civil eh, non dim que actúan de oficio, o primeiro informe que te entregan a Fiscalía eh, ven por unha, bueno, non sei que a palabra técnica que utiliza, pero é para non... Eh, dicer que hai investigacións previas, digamos que por, eh, por militancias políticas, totalmente ilegais, eh, pois que hai unha denuncia de alguén, Unha eh, denuncia anónima. Que está anónima, <risas> que deschega, e entón eles empezan a investigar o meu perfil nas redes sociais. Non Vaya, por dios. Bueno, moi ben, pois, eh, neste informe, de que textos falamos, de cantos textos? Eu leí por algún sitio algo de oito tíos, pero non sei... De que testos falar. Si, sí, serían, serían oito oito chios, eh, aínda que no informe, se das 36 páxinas aparecen a volta de, de 20, que se están, bueno, eh o, esquecía de comentar que o, o, o abogado xa presentou un recurso eh, de apelazón para que a causa sexa de novo fechada a Audiencia Provincial, eh, sen Bueno, a verdade é que non temos moitas esperanzas de que prospere, pero eh, argumentada, eh, o suficientemente argumentada para convencer a calqueira, pois pues, eh, está. ¿no? Entón fala precisamente do resto de, de tweets que non ten nada que ver con a causa eh, que están investigando, eh, pero hai a volta de 21, me parece unha cousa así. Ajá. Realmente coñen oito, nos que todos teñen conteúdo, pois, antisionista, e... Eh, como me valoraba o Swit, non? Algúns poden ser desafortunados ou eu considero que non, as vonte dicer que o, o as pois, por un exemplo. Eh, hai un tweet que era, unha, era un un rechío a unha noticia, non sei se era da agencia Efe, unha cousa así, de que o goberno alemán prohibiría as mobilizacións pro Palestinas durante a Berlina. E. Entón, o, o chío meu, nese, nese re chío, o comentario era algo así, eh, falo de, pues, más bon, era, era algo así como Alemania non aprendeu nada na historia, sigue instalada no nazismo, entre paréntesis, sionismo. Bueno, pues, eso é considerado antisemitismo. Hai outro que, é pois a, a obrigazón de calquer persoa demócrata é desexar a destruzón do Estado de Israel. E, bueno, que non é a opinión miña soamente, dices, a desaparición do estado de Israel concordan pois mileiros e milleiros de xuídos eh, ao longo do mundo eh, antisionistas. Entón, non é eh, podes eh, bueno, o que procura é eh, vincular esa, eh, ese desexo, non? de desaparición do estado de Israel con eh, o, o antisemitismo. Ah, incluso todos podemos ver que contra a idea da, da, que hai un grupo xudeo que considera pecaminosa a idea de crear un estado e construir un estado propiamente chudeu iso podíamos eh, difundir ampliamente eh, poderíamos unha manifestación palestina en Londres claro, a mí me colleu así hai anos, sé, a mellora hai catro anos multitudinaria, e cando vin a un grupo de ante chudeus eh, eh, non hasta que me explicaron cal era a historia a sí. ver eh, É unha cousa de... Bueno, hai un, un ente que está controlado polo Estado de Israel que é a, o, a Alianza Internacional para a Lembranza do Holocausto eh, que precisamente está procurando eh, confundir os dous termos para que sexa xa penado como, como antisemitismo. E xa conseguiron, creo que eh, no Reino Unido eh, creo que xa, xa está tipificado como delito Eh, eh, en Italia outro día a Liga levaba unha, unha proposta ao goberno italiano para que tamén se houvera unha modificación eh, creo que no estado francés eh, fai unhas semanas unha tuitera tamén foi condenada a 12 meses de prisión por, por comentarios antisionistas nas redes entón Eu creo que é un pouco pois, esa, esa intención deste colectivo eh, como digo, instrumentalizado por o Estado de Israel para evitar eh, cualquier crítica ao ente sionista. Uh -huh. Pero outro día saía unhas declaracións de Netanyahu dicindo que estaban perdendo a batalla nas redes sociais e que hai que recuperar. Uh -huh. entón, Eh, xa non é unha cuestión de que bueno, pues, os diferentes algoritmos e todo, todo como tes redes sociais que evitan que mens determinados mensaxes cheguen ao resto da xente, sino que xa queren ter o control total dos meios, máis alá de dos milleiros de troll, ou xa de contas eh, fake que utilizan para para meter mensaxes, etc. Queren controlar o pensamento. Sí. <ríe> ben. Eh, para entrar en materia, un pouco sobre a materia pola que te denuncia, non? Como caracterizarías ti a actuación do Estado de Israel Con respecto ao povo palestino? É eh, un xenocidio e <risa> e <he> sumido, <risa> Un xenocidio E un preso que ben <risa> sumido eh, O que significa, significado ten esa consigna Que dice desde o río a tomar Palestina vencerá Pois pues un Estado único palestino eh, Desde o Mediterráneo até o Jordán Claro Dicir, a idea seria eh, a defensa a defensa de un estado De un estado que en ningún caso é un estado confesional Ni un estado, ni, ni un estado eh, racista Que é difícil falar de racismo no caso, do, no, no caso palestiniano Si desde un racismo institucional Porque enfronta determinados povos Ou enfronta unha legislación contra, contra unha parte do pobo Que é o pobo palestino que é tan semita como o pobo sionista. Por tanto, falar de racismo, antiracismo, é complicado. Pero sí que hai unha actitude claramente hostil e claramente con, e concebida institucionalmente como de confrontación e de, e de eliminación de dereitos para unha parte do pobo que ali está instalado. Que, ademais, para colmo, é o pobo que estaba instalado orixinariamente É o pobo que estaba ali, non o pobo que chegou A, tra a través dun ente colonial que foi o Estado de Israel bueno eh, que sentido e atopas ti a denuncia que te presenta o que presenta a Garda Civil contra ti realmente porque eso de un erudite anónimo bueno, pues pode ser, pero para o caso é o mesmo sí. eh, que sentido e atopas ti a esa denuncia a ver, eu creo que é un aviso a navegantes, mas o problema é que non somente son eu non. Eh, nos últimos meses temos te visto pues, que están chegando Eh, multas a dúcias de persoas pola participación o boicota a Volta Ciclista a España eh, por evitar a participación do equipo sionista nesta neste etapa, bueno, neste campeonato deportivo eh, están chegando multas de 300 euros hai xente que está pendente de Xuízo tamén polo polo precisamente polo boicot de outras etapas. Hai eh, xente en Lugo, xente en Pontevedra, eh e logo en outras partes do estado, ¿no? Eu creo que aí o creo que é curioso, ¿no? Que o estado o estado español xogue esas dúas bandas, porque ao final as multas estas precisamente veñen da subdelegación de goberno. A non hai disculpas para, para que esas multas eh, no caso de que non teñen que chegar, non cheguen. Entón, ao final por unha parte estás eh, posicionándote en contra do estado de Israel e por outra pois pues, manténs os os teus negocios ou Eh, persigues a que a que manifesta po pues, a bueno, estar contrario a esta posición súa posición, a esta, sí, a súa posición estado sionista então eu creo que, que é unha decisión política eh, que po ser desde o ministerio do interior ou desde algúns membros directos da guardia civil eh, descoñezo mas está claro que eh, bueno, todo parece que que se está a preparar a un posible seguinte goberno e unha fase de maior represión. ¿no? Eh, entonces eh, podemos falar de que sí, que existe un certo percorrido para esa denuncia, con independencia do que te pasa a ti personalmente, do, do resultado final da denuncia que presentan contra ti, en, entraría ou formaría parte de unha actitude ou de un movimento político que busca, por unha parte, asustar ou facer que un sector da aprobación se retrotraiga, se, eh, se vote para atrás ante a ameaza de poder sufrir sancións económicas que non todos as poden... E non temos agora mesmo montadas redes de apoio, pero, bueno, habrá que ir pensando en montarlas se as cousas están así. Pero, eh, por unha parte, facer que unha parte de aprobación se, se, se retraiga, se, se vote para atrás e que outra parte, sencillamente, eh, por temor e por, por medo, se aparte dese de, de movimento, non? É que sí que podería existir unha certa... De momento, un certo percorrido para esa denuncia en esa dirección. A parte do percorrido directamente sancionador e castigador sí. sobre as persoas que, que, a pesar de todo, opten e se decidan a defender unha posición, posición ben definida e unha posición de oposición al, ao Estado de Israel. A ver, eu creo que o que, o que está procurando, eh, pode ser iso, mas que están conseguindo o contrario e dizer, a resposta a nivel solidaria eh, e de apoio foi eh, bueno, pois directamente proporcional ou claro. inversamente proporcional son de letras non sei agora, <risas> pero bueno eh, que dices, que, a, que foi enorme non? E, entón eh, Nos decíamos, e se leva dicendo en todas as mobilizazóns que hai en Ferrol eh, durante estes dous anos de pigo que nunca vamos a deixar de falar de Palestina. E eu creo que se que si procuran que con a represón eh, deixemos de, de facelo, eu creo que están conseguindo o contrario Despois, eh, se si ten percurso judicial ou non, eh, pois non debería de telo porque a verdade é que é todo un despropósito. Pero como xa temos visto nos últimos tempos e ao longo da historia da... da do Estado Español, non? E do Resimido 78, que a separación de poderes é unha auténtica falacia, eh, entón, pues, pois, a ver a que velo, non? Se hai un despropósito que chegáramos a este punto. Se é un despropósito que, despois da argumentación do suiz de Ferrol, eh, a fiscala recurra. E se é un despropósito maior que o tres suices da Audiencia Provincial denlle razón esa fiscal e eh, cheguemos a donde teñamos que ou seja, onde teña que chegar o 10 de marzo dirá de a declarar os julgaos de Ferrol, non? desde marzo e o día que te asignado Para sí, ir a declarar Casualidades de tamén o, de... sí. <risas> yeah. bueno, eh, o que sí que quería era Que valorase a idea De que podemos estar en realidad O sea, dando un paso, paso máis na, na análise deste de de fenómeno Que en principio Podería parecer como algo casual algo de, Pero que non o é Porque como vemos está encadrado Dentro de toda unha dinámica Podemos falar de que existe unha trascenda policial Eh, operando na sombra eh, no sentido de que está, as, se están a serar informes sesgados, informes orientados políticamente e eh, saque eh, logo eh, de unha presenza máis ou menos desenvolta que igual algunos poden considerar que ainda é ser vinal pero outros poden considerar que está bastante máis desenvolta do que parece unha presenza máis ou menos desenvolta que pode evoluir no que sería un estado policial Eh, concorda? Estás de acordo con, con esa idea? Non? A ver, eu creo que o que chaman non? as cloacas do Estado eh, Sempre estiveron, estiveron aí Ás eh, veces, eh, para as persoas que non son militantes ou activistas Ou non están en determinadas organizazóns Digamos, eh, bueno, máis molestas ou tal Moitas veces, ou para, para o público xera, non Para a xente que non se estese escuitando Eh, contas de determinadas cuestións e a verdade é que non acreditan non acreditan eu se te ensino, se vos ensino agora mesmo o documento da Guardia Civil alucinaríades, alucinaríades. pero que é o que se dedica eu me lembro que fai moitos anos participaba bueno, había, creo que, que Rafa, ti tamén estabas daquela no, creo, vamos en Arta Abre, eh, plataforma Arta Abre 21 era, bueno sí. a que ou era varias mobilizacións que era contra sí. a piscina en Sartaña as obras de, bueno Eh, pois o, Había reunións de veciños e de veciñas contrarias á piscina de Sartaña E esas reunións, ata que é un par de persoas Dice, mira, o coche que está ali, que está sacando fotos É abrigada a información de ferrol. Non acreditaba, ata que o ves E ves que alguén está sacándote fotos dunha reunión veciñal E que é, é alucinante Pero que eso, eso é o que hai ao final de o que comentabas de trasfondo, né? ¿no? Claro. movilización e eh, calquer eh, cuestión vecinal está sendo controlada. Despois a información a utiliza ou non a utiliza. Claro. Pero está aí. Despois claro, escoitas cousas como a Villarejo, a outro, outro máis, este todo é es", iso. ¿no? Claro. O... hai cousas que se despois no, no día a día e <risas> na base aínda o que poida aparecer intrascendental pois, eh, eu estou seguro que os, os, os, cando se están sacando as fotos dos baches e se está preparando o tema de nas pochacas de Ferrol, hai un informe previo tamén da Brigada de Información. Que uh -huh. alguén na Comisaría de Ferrol dixo que era un informe disto e a ver que que, que pode estar. Sí, os, toda... un poco, no, eh? mas, os que para... os... levamos toda a vida acudindo a manifestacións indo a diferentes eh, eh, a diferentes movilizacións. Eh, sabemos que as manifestacións son sistemáticamente censadas, controladas establecido o número máis ou menos de, de asistentes e os contidos das pancartas e das consignas proclamadas anotados iso sabemoslo porque o, o temos visto en moitísimas concentracións, en moitísimas movilizacións. ¿no? Por lo tanto, sí que hai unha base unha base que agora mesmo con, uno, con a información que nos está chegando aos Estados Unidos, pensamos ui, dios mío, están casi a borde da guerra civil, como están, enf están enfrontados con outros, como é que hai uns corpos policiais, milicias armadas, que están indo directamente contra os cidadanás e que os poden matar sin, sin máis consecuencias. Como é pasar como pode pasar todas as cousas? Por eso eu falo de que poderíamos estar diante do que sería o sérmolo de un estado policial no sentido de que non ten sentido que haza unha policía para o control político, non é sentido, o que se utiliza a policía que existe para o control político. Eso non ten ningún sentido. E, sin embargo, tanto o caso de Bruno como os casos de eh, activistas infiltrados en determinados movimentos que, aparte, deve tengando na prensa, Eh, activistas, eh, activistas policiais enfrente, eh, infiltrados en determinados movimentos de, de esquerda non ten ningún sentido que, que, que operen con, con esa como con esa naturalidade con ese saber, saber estar non, non ten absolutamente ningún sentido non? e que anuncia a posibilidad de un, estado, de un estado policial bueno, hasta aquí era a parte que queríamos falar sobre o tema Sobre o tema da tua denuncia. Ora, deberíamos entrar, si temos tempo, pero non sei como andamos. Tanto tempo temos? Mm, tres, 4 minutos. Bueno, pois pues, eh, deberíamos entrar a falar dos temas de trasfondo, ¿no? dos temas de trasfondo que seguro que está tamén na denuncia. Por exemplo, eh, como se pode co, confundir términos como sionismo e antisionismo? Estarías de acuerdo en pensar que o sionismo é eh, a forma política que ten o fascismo dentro do povo súdeo, tal como foi o nazismo na Alemania, o, o, o fascismo tal cual de Mussolini en Italia, o salazarismo en Portugal, o franquismo en España, formas específicas do fascismo, estarías de acordo en valorar que o sionismo non é sino unha forma do fascismo? Estou totalmente de acordo. Ajá. Pero tamén eh, diríaxe que a alianza, bueno, o que comentaba antes do 20 sionista, precisamente unha das cuestións que ponen arriba da mesa sería que sería delito eh, equiparar nazismo con sionismo. Uh -huh. Eso é unha das cousas que procuran, quando precisamente pois, eh, a solución final eh, que queren aplicar ao, ao Estado palestino pois ven un pouco do, do mesmo. No? Uh -huh. Bueno, hay una pregunta que se me quedó antes. Tú trabajas desde el colectivo Mar de Lumes sí. y quería que nos eh, describíses durante un, un, un poqueño qué es el colectivo a que se dedica, cómo actúa, eh, qué, qué trabajo realiza. Bueno, brevemente es un colectivo de solidaridad internacionalista, eh, de carácter antiimperialista y que y que, bueno, que desde Galiza Pues, fai o posible de difusión, con conferencias, concentrazóns, etc. Pues de diferentes eh, conflitos onde o imperialismo procura poner eh, pique en Flandes eh, eh, pues desde diferentes cuestóns, ¿no? desde Cuba, a solidariedade con Cuba, con a Venezuela, eh, con a Palestina, etc. Xa falamos do xinismo e do, do que sería o xinismo, por lo tanto, podemos decir agora hai algunha justificación teórica por moi rara que seja es que poda identificar a parte da, da vontade política de que lo no fai de decir que antisionismo é o mesmo que antisemitismo hai algo que justifique esa, esa identidade entre antisionismo e antisemitismo non, porque ah, bueno, eh, de maneira como eu expliquei ainda outro día a miña filha eh, porque o trataron no cole, non? antisionismo é o ser contrario a unha ideoloxía racista eh, que procura desde o colonialismo eh, criar un estado baixo bueno, a ocupazón do, do territorio palestino. e o antisemitismo é o, o odio digamos pois a, a religión hebrea a religión ou a reliión sudaica ou a comunidad hebrea. Eu sempre digo se hai algún povo máis antisemita que o povo do estado de Israel. Eh, no, pues, neste tempo Levaba bombardeado Siria Pobo semita, o Líbano Pobo semita, o Yemen Pobo semita e sobre todo O palestino Pobo semita claro, como, como pode ser semita Un colono que chega da Arxentina Un colono que chega desde Rusia Que chega desde o Estado Español O que chega desde Polonia Onde, está, onde están as súas raíces semitas O semita Pois é É ou Efallet o... claro, eso son semitas que teñen que estar fora do seu territorio precisamente por ese antisemitismo que procede do Estado de Israel ¿no? claro, desde un punto de vista de, de erradicación das persoas efectivamente é eh, un argumento válido, é difícil concebir que un grupo que maioritariamente procede moi mayoritariamente e que está no, no, no, no cumio de, do, do Estado de Israel que mayoritariamente procede do centro de Europa, que son os fudeusas que nacís, eh, se poden decir que eles son semitas. Incluso hai quen di que parece que teñen outros orixos históricos que están no, no, no, en no en sur do, do Mar Negro, eh, serían os házaros e tal, pero, bueno, eh, sin entrar nesas en disquiciós, que, en todo caso, desinteresa a quem lhe pode interesar. Eh, sí que podemos decir que o pobo fudeu como tal é un pobo semita. Sí. O povo palestiniano, como tal, é un pobo semita. Outra cosa é, quenes eran os donos, quenes estaban trabalhando na terra, quenes estaban na terra, e quenes chegaron despois a establecerse ali como se non houvesse donos previos. Ou precisamente porque sabían que existían con políticas de terror que expulsaron. De tal forma que, o que sería a data histórica de establecimiento do Estado de Israel, é identificado, identificado por polos eh, eh, palestinianos Como o día da catástrofe Anakba, Anakba, eh, palestinana no? eh, que foi o 15 de maio de 1948 o 15 de maio de 1948 remataba o, o, a, eh, como era o goberno da, da, da, da, da Gran Bretaña sobre, sobre os terrenos da Palestina e ese mesmo día... Se estableceu o Estado de Israel expulsando, en ese proceso, que tuvo unos meses, pero expulsando a, entre 600 700 seu, ese, e 700 mil palestinos das súas casas. Ese é o que so, non só so parte como primeiro dato. En realidad, a historia vende moito antes, incluso vende dos, dos últimos... Eh, nos últimos decenios do século de 1800 do século da 19, eh, da pero no 19 e no 20 se desenvolveu toda esta actividade contra o povo palestino, eh, Rafa, temos que ir rematando ah, que vaise o tempo, vale. sabes que isto é limitado. Hai resolucións da, da ONU que identifican o estado o estado palestino co estado eh, estado palestino, perdón, o estado de Israel con unha eh, como unha entidade colonial. Estou a pensar nunha resolución en concreto que despois foi anulada a través da eh, dinámica dos acordos de Madrid e de Oslo. Eh, é o estado de Israel un, un ente colonial, eh, e se si é un ente colonial, como tal ente colonial tería eso que tanto falan de defensa de dereito ou de autodefensa. E o otizamos Eu creo que está o tema o, o dereito de autodefensa por parte de, da resistencia palestina, queres dizer? O dereito de, de, claro, de o autodefensa é algo que está establecido de forma seral o estado, sí. o, no, o estado, de, o estado de oposición o dereito de sí. oposición a unha ente colonial sí. está establecido internacionalmente claro. como, como sin, prácticamente sin fronteiras pero o estado de Israel alega sempre ter dereito de autodefensa. Sí. Un estado colonial pode alegar ese dereito de autodefensa? Nunca como intercolonial, sí, sí. no, eh, claro. efectivamente. Bueno, pues dejámoslo aquí porque no, no tenemos tiempo para más, pero sí, no, a me quedará sí, aquí, ¿no? Sí, <ríe> mil y mil. De todas <ríe> formas, Bruno, te da radio eres, pero a partir de ahora eres de una tarde domuínea, con lo cual estos micros, este programa está abierto para todo que quieras decir o que o que queiras comentar e por suposto estaremos moi pendentes o 10 de marzo de... Bueno, do que pasa o 10 de marzo vale, pues, eu só Para rematar, quería agradecervos eh, a solidaridade desde o primeiro día eh, tanto a Muño do Vento como a Asociación Vecinal de Canido eh, Para min como veciño pois, a verdade que foi un orgullo eh, e bastante eh, emocionome e... Eh, Eh, na, para, para lo que quiera después aquí, aquí estaré. Un orgullo para nos darte. Y bueno, seguimos pendientes. O tiempo ahora acabase pero eso no quiere decir que nos sigamos pendientes. Bueno. graciñas gracias, Bruno. Vamos. Gracias, Rafa. Gracias. a esos bosomes robando peor que ladróns cando besas a sotita fai tu mire berra non berra llenón berra llenón berra llenón berra berra berra non berra llenón berra llenón berra llenón berra berra Carmen Cuesta, boa tarde hola, boa tarde os eves de falar de Amada García Rodríguez Sí, bueno, sí, por aí van os tiros Pois pues adiante Bueno, mira, hola, bueno boa tarde a todos e a todos Eu quería facer unha uh, intervención moi breve Porque non, me, non pensei que non, que non se nos debía pasar o que ocorriu a semana pasada eh, Desde moiño e dende o noso programa Compartir unha reflexión que ten moito que ver, penso eu, coa memoria, coa dignidade E o, co que somos como sociedade porque nos últimos días produciuse unha noticia de importancia. Por fin, a xustiza recoñeceu a Amada García Rodríguez como vítima do franquismo e anulou a condena que a levou ao seu fusilamento. En primeiro lugar, trasladamos os nosos parabéns á familia de Amada, a súa neta e todas as persoas e colectivos que durante décadas décadas loitaron para que se fixese xustiza. Falamos dunha muller valente, comprometida, represaliada por defender ideas de liberdade e justiza social, detida, estando embarazada e executada, o 27 de xaneiro de 1938, xunto a outras persoas ao pé do muro do castelo de San Felipe. Gustaríame suliñar que esta sentenza non é só unha victoria xurídica, sino tamén unha victoria de memoria democrática, construída gracias á perseveranza das familias e, e a sociedade civil dito isto que é o máis importante eu quero engadir outra pequena reflexión Celebramos, como non pode ser de outro, mo de outro modo O acto de homenaxe que organizou a Asociación da Memoria Histórica Democrática Coa colaboración do Concello O mércores pasado A que existiu, a acto, xente de muiño E xente colaboradora da radio Aí Até aí nos parece maravilloso Ademais, pensade que Ferrol acaba de ser recoñecido como lugar da memoria democrática E en ese propio no boe, O castelo de San Felipe Aparece como un dos puntos a significar Pois ben, eu quería facer un chamamento público A conservación, protección e, sobre todo, visibilización do muro do castelo de San Felipe E por que quero dicirlo hoxe? partindo dunha experiencia persoal vamos a ver, eu como profesora de historia a todos os anos cos meus alumnos e a semana pasada, a propia semana que iba a facer o homenaje, volvín a acercarme ao castelo, porque eu sempre tiven problemas para acceder ao muro eu chego ao castelo e eh, o castelo en ese momento está bueno, está como está, pero están construindo ali un bar, a persoa que, que atende o castelo moi amablemente e lle digo que quero acceder ao muro O muro, hum, supoño que Se si non o sabedes para que, e podedes ir por ali Se chega pola parte de atrás Un lateral e por detrás do castelo E é moi difícil acceder a ele Pero hai unha entrada do, de, do castelo A través do foso A porta do foso A víspera da homenaxe Seguía coa cadea que eu me atopei todos os anos Eu cos alumnos tiñamos que facer Alpinismo casi para chegar alí, E sobre todo no inverno E esta vez quixen facer fotos Con zoom dende a cámara Outra vez, co tempo que temos. Entón, eu non pido unha musealización que despois ao mellor non ten conservación, pero si sí polo menos unha visibilización dese muro porque además, nos cartaces que hai dentro do castelo, e outro día o a, co a comprobar, non hai unha sola referencia ao tema do muro, entón para ver, tens que mirar con un muro entón, a mí me dá sensación, me parece maravilloso, me nace, por Dios, que non se me entenda mal, pero non, non me, par me parece que a veces as cousas son pura representación, pasou o día, pasou a romería, e nos olvidamos desas cousas. Hai pouco estábamos falando, Rafa falaba desestentado para policial que nos reímos do bueno que pode chegar vemos que se están extendendo discursos de odio eh, eh, se intenta reescribir o pasado entón a mí me parece que a función do muro é unha función tamén non só de recordarnos o pasado sino unha función pedagóxica é que non se pode Xa digo non unha musealización importante, pero algo que se sí que recorde o que o muro e que a xente poda velo. E esa era a miña intervención,? Eh? Vale. Moitas gracias, Carmencu Ven ao primeiro roteiro tiro a pé polas fochancas de canido. A participación é de balde. Será vindeiro día 15 de febreiro ás 12 da mañá saindo da Praza da Tafona que non esquezas traer a túa pá cubo, flotador, toalla ou incluso tabua de surf se queres disfrutar das cristalinas augas das nosas fochancas. Neste roteiro poderás coñecer as fochancas históricas así como as últimas incorporacións ao patrimonio fochanqueiro do barrio de Canido. xa che vos unha actividade organizada pola Asociación Veciñal de Canido, a Asociación Socio-Cultural Moíño do Vento e tamén, tamén, A Sociedade Recreativa Deportiva Canido. Así que xa sabes... ¡Participa no xoteiro! Que nos contas deste de roteiro, Roberto Taboada, presidente da Asociación Vecinal? Pois, pues, boa, boa tarde, gracias por convidarme a este espacio e, por lo menos, dedicarme unos minutos a contar as coxinhas do, do barrio. Bueno, ves, xa ganamos ganamos un par de minutos, entón. Bueno, eh, o roteiro que sí que iba a falar moi, moi, moi brevemente, brevemente del, pois é unha actividade que emanando de as asociacións Muíño do Vento, a sociedade deportiva e a mesma antíada veciñal, pois facemos ese roteiro lúdico festivo cultural reivindicativo ese próximo 15 despois de, bueno, facer o traballo previo de identificación das fochancas, marcar as fochancas e eh, desenvolver ese itinerario de de probas. Pois pues nada, convidamos a toda a veciñanza que veña a coñecer Pois esas fochancas eh, as máis actuais e tamén aquelas máis históricas, aquelas que han de, que pasaron xa de xeación en xeación pola xente do barrio e que están aí presentes e que son parte do patrimonio tamén xa local. O xa Be... que non queremos que se recuperen, que se... Bueno, eu creo que ao mellor podemos, con un certo pesar, deixalas pasar, olvidalas pero guardalas na nosa memoria, e eh, recordalas, eso sería o ideal, recordalas na nosa memoria e non nas nosas carnes, nos nosas rodas dos coches, nin nos nosos pés. Nas nosas rodillas que Tambén, caemos. Por eso, casi mellor que pasen a esa historia e que se queden na memoria, na memoria solamente esa que garda a cabeza. Bueno, pouco máis podo decir eh, simplemente as actividades que temos en estes próximos días, recordar A xente, a xente que escoita pues, que aínda está aberto o prazo para inscribirse no taller de reconhecimento de plantas silvestres que será o próximo sábado día 7 de 10 a 14 horas da mañan e será impartido por co que Poden consultar nas, rosa, nas redes sociais pues, como eh, contactar e eh, como eh, inscribirse. Tamén decir que ese mismo sábado 7 pues, iniciamos Bueno, non sei se iniciamos, pero polo menos temos un concerto Temos un concerto, non sei se iniciamos un ciclo de músicas Así, máis, eh, digamos, particulares ou máis especiais Porque facemos un concerto de música antigua e de música moderna E van a estar con nos Anticorum Que, digamos, un dos coros residentes aquí no Centro Cívico de Canido E, ademais, ven como convidado un, unha agrupación eh, coral que se chama el Acorde Secreto, que son os responsables de, de esas versións de música moderna. E, bueno, por avanzar un pouco, decir que antes de que remate o mes, pois pues, teremos un curso de Sushi, sushi Galego, mm. es decir, nuestro chef de cabeceira, residente no centro cívico, Mr. Japo, pues, xa bueno, pues de, de, de desenvolve ese obradoiro y degustación de sushi galego, sushi eh, a través de un cocido o sea, no sé, bueno está ahí Bueno, Eu o provei, está, está, es, está, está ben, está ben Como experimento, pareceme importante E tamén antes de que remate o mes Teremos outra sesión das charlas de, de Wordpress Que é mm. unha das sesións importantes Cunha convidada que ven da capital do reino tamén teremos o día 27 Outra sesión do barrio en oso eh, Coordinado por a nosa compañera Celia Fernández E teremos tamén pues, unha presentación De un libro que a mí me fai especial Ilusión, que é un libro de Ignacio Castro Rey, que Ignacio é un filósofo, un crítico de arte e tamén foi sector cultural. Pois nada, presentará aquí o día 25 de febreiro ás 8 da tarde, además acompañado por Alberto Sucasas, que tamén é un profesor de filosofía da Universidade da Coruña e creo que é un acto tamén que hai que reseñar que intentaremos, se alguna vez en este mes nos que deixades un pouco de sitio neste espacio, pois pues, o recordaremos. Pouco máis, creo que non me pasei do tempo. Recollidas as túas protestas, eh, sentindo no, moito... Non, nunca protestas, simplemente suxestións. Bueno, sucessions. recollidas as túas suxestións, pedimos perdón, pero pasamos directamente a Teatro do Muño. Boa tarde, Chuse e Esther Estevez. Boa tarde. tarde. Que tal? Pois pues aquí estamos outra vez... <ríe> Queremos seguir sabendo o que pasa con Xan e Mar, porque os temos aí que non sabemos. A coso está se complicada. Está se complicando. Comenzamos pois. Cadro 4. De como Mar cansa de estar pechada e Xan cansa de Mar. Mar, na estática, tenta mover o mundo para que non pare. Xan tenta ler o seu xornal do 2003. Non se pode sair da casa. Pois non se pode sair da casa. Non se pode sair da casa. E non pasa nada por estar na casa. Na casa está se de maravilla. Se non fosse que nos obrigou o presidente. Non se pode sair da casa. Pois estamos na casa. Que felicidade, que tranquilidade, que todo que ven estou. Imagina que fose médica. Sería que sair da casa. Menos mal que odias a sangue. Ou se fose enfermeira, Tería que sair da casa. Menos mal que odias as agullas. Se travedese no supermercado, Se tivéssemos un can ou unha cadela, Se fose generosa, Se fose xenerosa, Sería voluntaria e teria que sair da casa. Pero non é xenerosa má, E ademais, Nos non lle facemos o traballo sucio ou Estado. Se polo menos fose reportidora de Amazon ou de Globo, poderías a da casa. Mar, que odias o capitalismo salvaxe? Pero podería traballar. Pero que odias traballar? Poto de menos o bar, os borrachos pola noite, os comentarios machistas, os clientes que me miraban as tetas. Poderías mirarme as tetas como os clientes xan. Poderías decirme catro babusadas, xan. Voto de menos o meu traballo en B, o meu salario en B, as horas extra gratis, o meu xef insoportable, os vómitos, os vómitos dos borrachos e das borrachas. Voto de menos os bateres asquerosos, xe os de mexos por fora. Non vexan, non ves. Este bater está limpo. Está perfecto. Ti non botas ningunha gota por fora do texto. Entende, Xan? Ninguna gota. Non poderías mexer así, botando por fora. Por un día. Non podo soportar máis o bater limpo. Ma, estás ben? Sí. Estou ben. Como non vou estar ben? Como non vou estar ben se estou de maravilla? E, ademais, o bater está limpo como unha patena. Que dixo? Algo dos cartos. Primeiro o turismo. E despois xa veremos. Xa veremos. Ai, canto te botei de menos, Rosaura? Mar, con quen falas? Con Rosaura. A nosa orquídea é tan simpática. E de plástico. fixa o tempo que había que non botávamos unha boa parlamenta da 100 mais eu, como nunca estaba na casa. Estás fatal. Estaba pensando en facer pilates. Que pensas de pilates Rosaura? Pidee moi ben. Pilates ou zumba? Zumba é mellor para descargar. Zumba é un pouco choni, non? Si, sí, un pouco choni, si. Sí. Taichi. Taichi parece como moito máis sofisticado. Perfecto, a ser relaxas. Taichi, o yoga. Teño aquela esteira que merquei hai tres anos e nunca usei. Onde cona estaba? Ah, bingo, vello Saura. Agora que teño tempo vou recuperar o yoga. O yoga é saúde. Non me pilla min o virus ese, nin correndo. Xa verás. Xang! Xang, mira, volvín co ioga. Recordas que me gustara tanto aquel día. Pois volvín. Que ben, má. Xa se te nota máis relaxada. É pola meditación. Ah, tamén faz meditación agora. No. empezo mañá. Os estou facendo o kipoxen. Aquí, con rosaura. Mar, xa que te está a xia, por que non recolles o fallado? Non temos fallado xa. Mercamos un piso sen fallado? Non é noso, é da Lugueiro. Menos mal, non me gustaría ter comprado un piso sen fallado. Xa, Estás ben. Perfectamente, Mar. Unha cousa. Por que non desapareces unha hora? Ou dúas horas? Ou catro cinco horas? E cando volvas ti, xa está recollido o fallado. Eu digo, que ben. Qué feliz estou de que Mar teña recollido o fallado, e xa está. Pero xa non temos fallado. Pois faz como que sí. E onde se supón que desaparezo? Na neveira. Aí sí que sobra. Pero ti sabes canto frío podo pasar? Levas unha manta. E que se supón que queres que faga na neveira cantar? Non, cantar non. Porque te escoito. E se te escoito, molestame. En realidade, o que me gustaría de verdade sería estar aquí só iño. só iño, só iño, só iño. Como a sempre, lendo o meu xornal tranquilamente. Non serve para nada xa ese xornal. A mí gustame, levo lendo desde 2003. Cando a guerra do Irak. Cando as manifestacións mundiais pola paz. Nas que me deu aquel ataque de ansiedade por correr diante da policía? Porque se podía correr daquela diante da policía e porque era antisistema. Ui, non vivíamos como agora nunha hibernación, xan. Tentabes que celo na mentras me tiabas fallado? Non temos fallado. Xan, nos vivimos nun fallado, recordas? Tento esquecelo Sempre que podo Mar, e se foses ordenar o fallado Como che dixen E dentro de seis ou sete horas chegase se e dixeses Xa está recollido Quedou la mar de bien Eu podería facer como que non vivimos Nesta merda de fallado Alugado por catro patacóns E sin contrato Sempre me dis que non che gusta que che minta Pois oxe Só por oxe Como absoluta excepción poderías mentirme. Pero non, a señorita non pode mentirme por un día. Desta de vez é Xan que vai á estática. Móvese o mundo a pedaladas. Cadro 4, cadro 5, cadro 5. De como o medo se instala no cerebro de Xan Emar. Unha ambulancia Merda. Non se ve nada Se tivéssemos balcón Se tivéssemos balcón veríamos algo Falaríamos cos veciños Coas petiñas. Saberíamos algo do que pasa Pero non temos balcón Se poidésemos saber o que pasa Estaríamos máis tranquilos Pero non podemos saber o que pasa Porque diamos a veciñar Non temos os seus números de teléfono Non sabemos os seus nomes Pepe, Lucía, Sariña, Rafael, Conchita. Conchita? Tampoco nos dan a lata. Como a tía Conchita? Nin nos piden o sal. Que se dá da tía Conchita? Tampoco temos sal. Esta rana? Nin azucre. Que di? Mortos e mortas Amoreas. As curvas. Teñen que escoller. E que escollen? Que morran os vellos e as vellas. As vellas como a tia Conchita. As vellas son vellas. Xa viviron o seu. Viviron o seu e máis o noso. Que dixo? Simón está a casa. Colleu o virus. Non puxe as luvas. E despois pasa o que pasa. Non aprendemos nada da historia. Aprendemos que non damos aprendido. Non o viron ver. Non o viron vir, pero víase vir. Os expertos vían no bien. Ninguém o escoitou. Tamén eu sei que teño fame e fago como se non. Estamos vivos. Iso é o importante. Mortos de fame, pero vivos. Se polo menos pudéssemos saber se está viva a veciñanza. Se polo menos pudéssemos saber se o virus... Anda polo edificio adiante. Se polo menos tuvésemos unha porta para sair... Poderíamos abrazar a veciñanza. Ou a tía Conchita. A tía Conchita. Aquí estamos ben. Pola porta non puido entrar o virus. Porque porta non hai. E pola clara boia? que dixo? Que están a facer vacinas? Unha molea a toda hostia A ver, como lles quedan? Máis vale tarde que nunca Tente ser antivacinas, non? Si sí. E agora? Eu que sei Coi, Mara <risa> Moitas gracias, Xus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 Eso sí é moiñada Grazas ao equipo de son Milito e Patry Seguímonos escoitando no seguinte programa Boa noite